Narodi Zapadne Europe. Ovog jutra, savezničke ekspedicijske snage počele su s iskrcavanjem na obali Francuske. Ovo je iskrcavanje dio zajedničkog plana Ujedinjenih naroda za oslobođenje Europe koji se provodi u suradnji s našim velikim ruskim saveznikom. Iako se prvi juriš možda nije dogodio u vašoj zemlji, trenutak vašeg oslobođenja je blizu. Ovako je 6. lipnja 1944. godine general Dwight Eisenhower, vrhovni saveznički zapovjednik na zapadu, objavio narodima okupirane Europe da je počela operacija Overlord, iskrcavanje zapadnih saveznika u Normandiji. Ali prije nego što će 280.000 mornara, zrakoplovaca i pješaka krenuti prema obali Normandije, na aerodromima u Engleskoj 23.000 padobranaca ukacavalo su u zrakoplove i jedrilice. Među njima bio je i Chester Wilmot, britanski povjesničar koji je za vrijeme drugog svjetskog rata izvještavao za BBC. Uvečer 5. lipnja 1944. godine, dok je nestajalo posljednjeg jutarnjeg rumenila s neba na zapadu, šest zrakoplova kraljevskih zračnih snaga izvučeno je na pistu aerodroma u Harwellu. Okupljeni oko njih, pijući čaj i pušeći, nalazilo se 60 ljudi nezavisne padobranske satnije izvjednica koja je trebalo odvesti šestu britansku padobransku diviziju do njezinog mjesta za iskrcavanje. Njihova lica i oprema bili su namazani smeđom, crnom i zelenom bojom. Svaki je čovjek bio pokretni arsenal. Natrpali su toliko stredljiva u džepove, toliko oružja na remenje, da im je bilo teško navući padobransku opremu. Granate su visile oko njih u obliku vijenca, imali su borbene noževe zataknute u čizme, a nizove metaka kao kakacije. Nijedan čovjek nije nosio manje od 40 kilograma, a kao dodatak svaki je oko nogu imao privezanu vojničku vreću u kojoj je bilo još 30 kilograma tereta. Ovi su ljudi bili lučo oslobođenja. Tih 60 izvidnika, takozvanih Findera bili su prethodnica snaga koje su imale najvažniju ulogu u operaciji Overlord. Osvajanje i držanje lijevog boka savezničkog mostobrana u Normandiji, govori profesor Tihomir Ponoš. Tri zračno-desentne... 6. Britanska, ojačana još Kanadžanima, te 82. i 101. američka zračno-desantna divizija e, iskrcane su, odnosno bačane u pozadinu neprijatelja za onih pet plaža na kojima se trebalo toga jutra 6. lipnja dogoriti pomorsko iskrcavanje. E, uglavnom su se iskrcali, u, odnosno uglavnom su desantirani iza britanske zone iskrecavanje, dakle, za plaža Gold Juno Sword Prvo uzljetanje izbilo se 5. lipnja 1944. godine u 23 sata i 3 minute, dakle, 57 minuta prije plana i uzletila je 22. samostalna satnija 6. zračno-desantne divizije. Njihov zadatak bio je kod K&A postaviti signalna svjetla i mrežu Eureka radar signala. Baš po tim signalnim svjetlama i po tim uh, radarskim signalima uh, se samo pola sata kasnije trebala orijentirati cijela šesta zračno desantna divizija. Neposredno prije ukrcavanja u zrakoplove, zapovjednik Britanske treće padobranske brigade okupio je svoje zapovjednike i rekao im Nemojte biti zastrašeni i iznenađeni ako zavlada kaos, jer on će sigurno zavladati. I kaos je stvarno zavladao tijekom padobranskog desanta u Normandiji. No, međutim, problem je što tih 60 prvih padobranaca nije iskrcano na planirano mjesto zbog magle, a 20 od njih 60 je iskrcano jako loše, otprilike 10 km daleko od mjesta gdje su trebali biti iskrcani. Šest se utopilo, a četiri na, samo četiri su stigla na odredište, a desetih ih je bilo bačeno predaleko da bi pravodobno stigli na odredište. Nakon izvidnika sa aerodroma u Engleskoj poletjelo je tisuće transportnih zrakoplova jedrilica koji su nosili američke i britanske padobrance prema Normandiji. U jednoj od jedrilica bio i Chester Wilmot. Chester Wilmot for... Ja sam Chester Wilmot. Izvještavam s jedrilice koja kreće za Francusku. Upravo prelazimo obalu Francuska. Svuda oko nas vidi se zrakoplovna vatra. Ispred nas vidim rijeku koja je naš vodič prema zoni za iskrcavanje. Sada vidim i svjetlo koje nam pokazuje gdje se trebamo spustiti. U tom zračnom desantu, kojem je ukupno desentirano 23.000 pa dobranaca, događale se... Naravno i neke nepredviđene stvari, ne? nešto što koliko god su planovi bili detaljni i dopunjavani detaljima do zadnjeg časa, nešto što se ipak ne može predvidjeti. Recimo dva padobranca su se izgubila i došli su točno pred vrata zapovjedništva 711. Njemačke divizije. Zapovjednik divizije je general Reichter, Reichert koji je istrčao sa kartama, ali igračim kartama, ne vojnim kartama, rukama ih je pitao odakle vi dolazite, a oni su mu odgovorili Strasno nam je žao, gospodine, naš posjetje posljedica zabune. Negdje oko jedan sat u noći zauzete su dva mosta na rijeci Orni, neoštećeno kako je bilo i planirano. I radiotelegrafisti je javio u Veliku Britaniju ugovorenu šifra, a ta ugovorjena šifra je glasila šunka i džeme. Dakle, da su oba mosta u sigurnim rukama. Neki mostovi su u toj pozadini trebali biti zauzeti, ali neki su trebali biti srušeni. Trebali su biti zauzeti oni koji su trebali omogućiti uh, iskrcanim snagama daljni prodor u Francusku, a srušeni su trebali biti oni mostovi koje je njemačka vojska eventualno mogla koristiti da sebi dovuče pojačanja kako bi se suprotstavila savezničkoj uh, invaziji. Došlo je do nekih, tako, recimo, vrlo čudnih ovaj, e, situacija. najmer primjerice u Sen Mere Glisu, gdje se vodila čak je velika bitka između Padobranaca i Njemaca, je desetak minuta prije na što će se Padobranci iskrcati buknuo požar u crkvi. Tako da zapravo nije bilo govoro ni o kakvom jer su svi bili budni. Dva padobrancu čak pala točno u samu crkvu koja je bila u plamenu i poginula na mjestu ili je eksplodirala municija u njihovim uh, ruksacima. Nakon desanta zapovjednici tri upadobranskih divizija nisu znali gdje im se nalaze dvije trećine vojnika. Sto prva je mogla okupiti tisuću sto vojnika, osaddeset bila je bolje sreće, okupila ih je oko dvije tisuće. Padobranci su se spustili u Normandiji kao da ih je netko istresao iz velike vreće. Na licu mjesta stvarale su se borbene jedinice kojima je zapovjedao najviši časnik koji se zatekao na tom mjestu. One bi krenule prema prvom gradu, selu ili njemačkom uporištu. Padobranci su svoje drugove nalazili uglavnom uz pomoć jedne dječje igračke. Bio je to takozvani cvrčak, igračka koja je, kada bi se pritisnula, davala zvuk kao cvrčak. Padobranci su se, bez ikakvog teškog oružja, prvi su kobili s njemečkim snagama u Normandiji. John Fitzgerald, padobranac iz 101. divizije, ovako je nakon rata opisao prizor nakon jedne od brojnih malih bitaka koje su vodili padobranci u Normandiji. Dok sam tražio vodu za svoju čuturicu, primijetio sam izvor kod neke farme. Na putu do izvora vidio sam prizor koji ću uvijek pamtiti. Bio je to prizor smrti jednog padobranca iz 82. padobranske. On je zauzeo jedan njemački rov i od njega napravio svoj osobni alamo. U polukrugu oko rova ležalo je devet mrtvih njemačkih vojnika. Mrtvac, koji mu je došao najbliže, bio je udaljen dva metra od rova i u ruci je stiskao gnječiricu za krumpir, tako smo nazivali njemačke granate. I druga iz tijela ležela su na različitim udaljenostima oko rova. Oko Padobranca bili su razbacani prazni okviri za streljivo Puška mu je bila rascijepljena na dva dijela. Borio se sam i kao mnogi drugi te noći, poginuo je sam. Da bi zavarali protivnika istovremeno sa Padobranskim desantom, u Bretanju je bačeno 8,5 tisuća lutaka u Padobranskim odorama, a svaka od tih lutaka bila je bila jedna čička na se praskalecama. Jedno su te lutke doslovce satima praskale, što je stvarilo dojam jedne zaglušujuće pucnjeve, ne bili zapravo od što je moguće više snaga njemačkih prema Bretanji i na taj način ih jasno ovaj, razvukli. Sve o svemu, taj desant koji je započeo od negdje oko ponoći, zapravo oko jedna u noći kad su prvi padobranci pali na, na francusko tlo, je bez obzira i na velike, relativno velike gubitke od oblike 3100 ljudi, nisu sve poginuli, to su i, i ranjeni i zarobljeni, ovo je generalno gledano ipak uspio jer većinu svojih planova padobranci su od dobivnih zadataka padobranci su uspjeli e, ostvariti, a ono što je bilo pak posebno bitno iako su oni naravno dvadeset tri tisuće koji se k tome još i bore nije ne, moguće ne primijetiti iako ih je njemačka komanda primijetila ona nije pravodobno e, reagirala na to e, činjenica je da je načelnik štaba grupa e, armija beko koji je na čelu bio Rommel, pokušao intervenirati i čak pokušao i neke oklopne divizije odmah pokrenuti i prebaciti ih u Normandiju, ali je vrhovna komanda Njemačka, Njemačke vojske zaustavila bilo kakav takav pokušaj dok Hitler ne autorizira slanje te dvije oklopne divizije prema Normandiji. Dakle, koliko je bila komplicirana, pa i, i krvava, ovaj u, operacija ona je generalno gledano uspjela. Looks like we're again, another plane's come over. Looks like we're going have a night tonight. To a another one coming over. Something burning is falling down through the sky, circling down. Bio je to George Hicks, novinar BBC koji je izvještavao s jednog od mnogih ratnih brodova koji su štitili savezničku invazionu flotu od njemačkog napada iz zraka i smora. Ali napada jedva da je i bilo. Njemačka mornarica ispalila je samo 12 torpeda prema Savezničkoj floti. Nijedan od tih torpeda nije pogodio svoj cilj. Luftwafa je podigla samo nekoliko zrakoplova, a jedan od tih zrakoplova oborila je posada ratnog broda s kojeg je izvještavao George Hicks. Najveća invaziona flota u povijesti, sigurno od njemačkog napada, plovila je ujutro, 6. lipnja 1944. godine prema Normandiji, prema pet plaža određenih za iskrcavanje. Te su plaže dobile ova imena, Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Cornelius Ryan, pisac knjige Najduži dan, ovako je opisao tu flotu. Nikada nije bilo slične zore. U samo svitanje, Golema saveznička flota, veličanstvena, grandiozna, užasna, razvijala se ispred pet plaža određenih za iskrcavanje. More je vrilo od brodova. Ratne zastave pucketele su na vjetru s jednoga kraja horizonta na drugi, počevši od plaže Juta u Kotantenu, do Sword plaže na Ušju Orne. Čudovišna oklopnjače, prateće krstarice, vitki čistači mina. Iza njih veliki zapovjedni brodovi načičkani antenama, Zatim transportni brodovi, brodovi za iskrcavanje prepuni ljudi i materijala, teški i spori, koji bi duboko zagazili u vodu. Okrećući se oko čelnih transportnih brodova, iščekujući znak za napad, mnoštvo teretnih brodova i čamaca ljuljalo se na valovima, krcato vojnicima koji će prvi stići na plaže. Ova golema armada ključala je od aktivnosti i buke. Motori su brektali dok su patrolni čamci prolazili i vraćali se kroz mravinjak brodova. Dizalice su škripale, spuštajući u more amfibije. Konopci za osiguranje klizili su vitlima, držeći jurišne čamce koji su se češali od trupove brodova pretovarenih bljedim ljudima. Bilo je 5.30 ujutro. Ta flota, odnosno bolje, rečeno tim, bolje rečeno flote, koje su krenula je iz cijele Engleske prema Normandiji, bilo je ogromna. Riječ je o 1200 ratnih brodova od malih torpednih čamaca pa do bojnih brodova i o, o 4000 desantnih brodova i desantnih e, čamaca. Nosilo se sve u te, u, na tih 4000 brodova. Vojnici, tehnika, oružje, tenkovi, streljivo, sanitetski materijal hrana, voda, pekare, zubarske stolice koje su prvog dana iskrcane, jer je Montgomery tvrdio da vojnik kojeg boli zub nije upotrebljen vojnik, iako su mnogi protestirali da ne moraju baš prvog dana iskrcati zubarske stolice, Montgomery na tom je pa su ih naravno iskrcali već prvog dana. A tegle se Malberry A i B. Malberi je šifrirani naziv za umjetne luke. I to je zapravo bilo jako veliko iznenađenje za Njemce, jer Njemci kada su razmišljali o tome gdje bi se saveznice mogli iskrcati, su gledali uh, gdje postoje uh, velike luke ili gdje postoji dovoljno malih luka za saveznike. Jer je jasno da će prekomorski preko ovaj, transport biti žilo kucajvica, svake takve operacije i to duže vremena. No, savjednici su to uspjeli riješiti s tim umjetnim lukama koje su bile zapravo kombinacije e, betonskih kesona i starih potopljenih brodova. Ti brodovi bi došli do mjesta gdje je trebalo napraviti umjetnu luku i tamo bi ih potopili. Najveći problem je bio kako napraviti da e, te luke budu na neki način, pomjetno rečeno, otporne na plimu i osjeku koja je jako velika je razlika u visini mora na Lamanšu između Plime i Oseke i to su postigli kesonima i time da ti brodovi zapravo nisu bili potopljeni do kraja, tako da nisu padali na dno, nego su ostajali na, na površini i zajedno se dizali sa Plivom i Osekom i oni su zapravo otvorili uh, lukobrane. Uh, te luke su bile dovoljno velike da su barem za prvo vrijeme pružale sasvim zadovoljavajuću opskrbu savezničkim jedinicama. Iako se jedna od te dvije umjetne luke, ona koja je bila namijenjena za popunu Amerikanaca, ona je zapravo bila uništena u velikoj luji koja je trajala od 19. do 22. lipnja. Umjetne luke nisu bile jedino iznenađenje koje su saveznici pripremili Njemačkoj vojsci. Drugo veliko iznenađenje i... Važna stvar za uspjeh cijele operacije u Normandiji je Pluto, odnosno uh, Pipeline Under the Ocean, odnosno naftovod u Podmorju. Riječ je o doslovce desetcima kilometara gumenih cijevi koje su bile položene uh, uzduž La Mancha i tim cijevima je dopremana nafta i motorna ulja. Posebne, posebne cijevi su naravno bile za naftu i naftne derivate, a posebne cijevi za Ulja, na taj način se jako ubrzala opskrba naftom a nije, nije se riskiralo hoće li neka podmornica ili neki njemački ratni brod eventualno potopiti neki tanker na La manšu 6. lipnja u dva sata ujutro počelo je okupljanje brodova ispred plaža određenih za iskrcavanje. Vojnici koji su se trebali iskrcati na tim plažama prolazili su tada najteže trenutke svog života. Burno more, puno valova, nemirno je nosilo u noć invazijsku flotu. Ljudima čija je sudbina ležala iza crnog horizonta, putovanje se činilo tužno i beskrajno. Hladne, bodlikave kapljice padale su po palubi, ali je na njoj bilo bolje nego unutra u brodu, gdje je valjanje i podrhtavanje bilo jače, a vlažan zrak odisao je morskom bolešću. Muka u trbuhu pojačavala je prirodnu zabrinutost zbog iščekivanja. Ljudi nisu mogli zamisliti da neprijatelj ne zna za njihov dolazak, a to što on nije odgovarao na njihovo približavanje, mnoge je ne samo iznenađivalo, nego im se činilo i kopno. Oko 5 sati i 30 minuta ujutro, oko pola šest ujutro, Započelo je brodsko bombardiranje obale. Naravno, brodskom bombardiranju obale e, pridružilo se i savezničko zrakoplovstvo. I oko 6.30 ujutro iskrcali su se Amerikanci na svoje dvije plaže, na svoje dva sektora, su Utah i Omaha. E, to su malo izdvojene plaže, malo udaljenije od britanskog e, sektora i međusobno su razdvojene. U, Utah bilo je zapravo jedna prilično niska dina. Njemci su ravnicu iza tih dina uglavnom potopili, a kroz tu ravnicu su vodila tri puta. Zadatak da zauzmu ta tri puta imali su padobranci. Bombardiranje na tom dijelu plaže prošlo bez problema i bilo je vrlo precizno i prilično učinkovito. I tu nije bilo tokom cijelog dana ni sljedećeg dana nekih naročito velikih problema za američke jedinice. Američka četvrta pješadijska divizija koja se iskrcala na plaži Juta 6. lipnja 1944. godine izgubila je 12 vojnika. Planeri operacije Overlord prihvatili bi prije iskrcavanja i 20 puta veće gubitke. Kasnije se govorilo da su se vojnici na plaži Juta uglavnom morali boriti s prirodnim nepogodama, pješčanim dinama i potopljenim terenom iza tih dina. Ali na susjednoj plaži, plaži Omaha, sve je bilo drugačije. Ujutro 6. lipnja vojnici 726. pješadijske pukovnije, koja je bila dio 352. njemečke divizije, dobili su znak za uzbunu. Ta pukovnija branila je dio Normandije, koji je na savezničkim kartama bio označen kao plaža Omaha. Franz Gokel nalazio se u bunkeru broj 62, kada ga je probudio znak za uzbunu. alarm nas je probudio iz dubokog sna. Kako bi uklonio svaku sumnju, neki nas je vojnik stojeći na ulazu u bunker požurivao, vičući, uzbuna! Toliko su nas puta digli s lažnom uzbunom, da su se neki moji drugovi jednostavno okrenuli u krevetu i nastavili spavati. Dočasnik se pojavio na ulazu i digao nas sve iz kreveta riječima. Dečki, ovoga puta je za pravo. Oni dolaze. Ubrzo su došle prve poruke u našu satniju. Neprijateljski pa dobranci sletjeli su u sen mere glizu. Veliki broj brodova isplovio je iz Južne Engleske i krenuo prema Normandiji. Naš dio obele bio je miran, ili to još jedna lažna uzbuna. Minute su sporo prolazile i mi smo stajali pored naših oružja i tresli se u ljetnim uniformama. Kuhar je spremio vruće kuhano vino. Dočasnik je ponovno došao do nas, kako bi nas uvjerio da je uzbuna prava. Tada nam je rekao: "Kada dođu, nemojte prerano početi pucati." Prema plaži Omaha krenuli su dijelovi 1. i 29. američke pješadijske divizije. Njihov dolazak nije više bio iznenađenje za njemačku obranu. Franz Gokali je sa svojim suborcima čekao u jednom od niza bunkera da se spuste rampe na desantnim čamcima i da američki vojnici krenu prema njihovim položajima. More je oživjelo. Američki jurišni čamci brzo su došli do obale i prvi je val u gustom poredku jurnuo iz čamaca. Neki su u vodi bili do koljena, drugi do prsa. Bilo je to utrka od otvora jurišnih čamaca do malog kamenog zida, koji je pružao jedinu zaštitu na toj plaži. Sada smo mi stupili u akciju. Otvorili smo vatru iz stronica i nakon nekoliko pređenih metara taj prvi jurišni val bio je raznesen u komadiće. Nakon prvog vala došao je drugi. Prvi val američkih vojnika teško je stradao. Kada su spuštene rampe na desantnim čamcima, njemci su otvorili vatru i ubili ili ranili veliki dio američkih vojnika još u čamcima. Spasili su se rijetki. Neki su se sklonili za prototenkovskih prepreka koje su bile na plaži. Drugi su skočili u more preko bočnih stranica desantnih čamaca. Ali mnogi su i tada poginuli utopivši se u vodi jer su na sebi imali oko 30 kilograma opreme. Pjesak i stijene na plaži Omaha činili su se neusvojivima. Da vječi o visoko istinovitoj obali, je koje je samo nekoliko kilometara udaljenosti, njemačke utvrde uglavnom nisu stradale od bombardiranja i tamo brodsko bombardiranje i zračni napadi nisu rezultirali planiranim rezultatom. Tamo je, kao što sam kazao, bila potpuno drugačija situacija nego što je bila na plaži Juta. U jednom trenutku se čak činilo da je kompletan desant na tom dijelu u pitanju. Jedan od razloga za prividni, samo prividni, kratkotrajni neuspjeh desanta na plaži Omaha je činjenica da američki tenkovi koji su se trebali prvi iskrcati su zakasnili. Osim toga od 64 amfibijska tenka, 32 su putem potonula. Od 30 haubica, koliko ih je trebalo stići, stigle su samo dvije. Dakle, vojnici koji su se našli na toj plaži praktički nisu imali nikakvu topničku potporu, a nisu imali niti oklopnu zaštitu. Osim toga u panici koja je nastala su kompletni bataljuni pješadije iskrcani na krivo mjesto. Pa onda čak nije niti dovoljno pješadije iskrcano na plaži koliko ih je trebalo biti iskrcano. 6. lipnja na plaži Omaha Pogenuće oko 1500 američkih vojnika Više od 3000 bit će ranjeno A još 1900 vojnika Vodit će se kao nestali u borbi Thomas Valens Iz 116. satnije 29. američke divizije Ovako je opisao prve trenutke Na plaži Omaha Kad smo sišli s rampe Upali smo u vodu do koljena Počeli smo raditi ono za što smo bili uvježbani Nekoliko koraka naprijed Klekni na koljeno i otvori vatru ali nismo znali na što trebamo pucati. Vidio sam neka svjetljeća zrna kako dolaze iz betonskih bunkera, ali oni su bili ogromni. Nikad nisam ni pomislio da bi bunker mogao biti tako velik. Jedva da smo išta vidjeli, voda je brzo nadolazila i moji prijatelji padali su mrtvi i ranjeni oko mene. Oprema mi je bila teška, pa sam i bacio. Posrtao sam u vodi s rukama u zraku, pokušavajući održati ravnotežu. Tada sam prvi put pogođen u ruku. Metak mi je slomio zglobe i izašao kroz dlanu. Puška mi se zaglavila, pa sam je bacio. Uzeo sam drugu i ispalio nekoliko hitaca, iako nije bilo šanse da uništim betonski bunker hicima iz puške. Ponovno sam bio pogođen, ovaj put u pedro. Nekoliko je metaka pogodilo moj ranac. Jedani metak prerezao remen moje kacige. Nekako sam došao do zida i srušio se. Tijela drugih momaka ležala su oko mene i ja sam bio jedini živ među njima. Oko mene su ležali moji mrtvi prijatelji. Mnogi od njih bili su razneseni u komade. U jednom trenutku taj desant činio se potpuno neuspješnim jer zapreke nisu uklonjene, e, neprijateljska artiljerija je dalje, dalje bila aktivna, e, puteve u pozdodini su kontrolirali Njemci. No negdje otprilike oko 8 sati ujutro, dakle sat je pol nakon iskrcavanja, Amerikanci su malo po malo počeli dolaziti sebi od tog prvog šoka i spoznali su da se moraju snaći sa onim s čim raspolažu na toj plaži i Pukovnik Taylor jer su Britani, Amerikanci bili prikovani jednostavno pro te jake, njemačke i uh, minobatačke, mitralijske i topničke vatre. Pukovnik Taylor je tako kaže priča jednostavno ustao i zavikao da će na toj plaži ostati dvije vrste ljudi, oni koji su poginuli i oni će i oni koji će poginuti. I onda izdao zapravo najlogičnije uh, naređenje bježmo odavde. Nakon što je pukovnik Taylor uzviknuo te čuvene riječi, američki vojnici počeli su napredovati korak po korak prema njemačkim položajima na plaži Omaha. Werner Hamlet iz 29. američke pješadijske divizije ovako je opisao to napredovanje. Jedan od vojnika iz južnog Bostona došao je do zida i vikao prema nama, bježite ste plaže. Na toj smo plaži bili poput glinanih golubova. Pored mene se srušio vojnik po imenu Gillingham. Bio je blijed od straha. I u očima sam mu vidio da od mene traži pomoć. Bio je poput djeteta koje traži da mu se kaže što treba uraditi. Rekao sam mu, Gillingham, bolje je da se razdvojimo. Nijemaz će radije potrošiti svoje metke na dvojicu nego na jednoga. Nije ništa rekao. Onda je blizu nas spala granata i šrapneli je u odnio bradu. Will Hawks i ja odnijeli smo ga do zida i dali mu morfi. Nakon pola sata Gilingam je umro. Trebali smo čekati iza zida dok inženjerci ne probiju put kroz ogromnu mrežu bodljikave žice. Dok su probijeli put, inženjerci su trpjeli strašne gubitke. Kad je put probijen, krenuli smo naprijed pod vatrom njemačkih strojnica i snajpera. Odlučili smo udariti na rovove koji su povezivali bunkere. Ušli smo u te rovove i bacačima plamena, granatama, puškama i bajonetima čistili smo rov po rov, bunker po bunker. Danas, kad na to gledam, tam mi se hrabrost i odlučnost čini ludom ali imali smo posao za napraviti i nakon onog pokolja na plaži bili smo odlučni da ga završimo do kraja Na plaže Gold, Juno i Sword iskrcali su se britanski i kanadski vojnici Britansko je carstvo ispunjavalo Churchillove obećanje da će se britanska vojska vratiti na europski kontinent na dan iskrcavanja general Bernard Montgomery uputije poruku svojim vojnicima. Wishes... U ove velike avanture upučujem svoje najbolje želje svakom vojniku u savezničkoj momčadi. Nama je dana čast da zadamo udarac za slobodu koji će živjeti u povijesti. I u boljim danima koji leže pred nama ljudi će s ponosom govoriti o našim djelima. Mi imamo velik i pravilan cilj. S neustrašivim srcima i s oduševljenjem, za nadmetanjem, krenimo naprijed prema pobjedi. Što se pak tiče uh, ostale tri plaže, dakle Gold Sport i Juno, na njih su uglavnom iskrcavali Britanci i Kanadani iako su Amerikanci imali jedan svoj mali uh, odsijek i to je bila prilično važna ovaj uh, prilično važno uh, iskrcavanje posebno plaža Juno. Naime iza Juno se nalazi grad Caen najveći grad u Normandiji. Po planu ga je trebalo zauzeti prvog dana, po planu je trebalo rijeku Ornu preći na drugu, dakle, istočnu stranu i tamo stvoriti mali mostobran i po planu je trebalo svih pet plaža tokom dana objediniti u jednu veliku plažu. Ove tri plaže na koje su se skrcavali Britanci i Kanadžani su međusobno kompaktnije i bliže jedna drugoj, tako da je to pridonjelo recimo boljem uspjehu iskrecavanja na britansko-kanadskom sektoru nego na američkom. Na plaži Goldi, što se tiče topništva, situacija je bila isto kao i na plaži Omaha. Dakle, ono je bilo praktički nedirnuto. ali tamo su stigli tenkovi za razliku od plaže Omaha, tako da tamo ne bilo nikakve drame. Iskrecavanje na te tri plaže je započelo nešto kasnije, u 7.30 i tako je bilo planirano da će započeti u 7.30. A otpor je bio slabiji nego na američkim sektorima. Recimo na desnom krilu sektora gold otpor je bio toliko slab da su britanski novinari bili jako razočarani, pa jedan izjavio da je bilo kao da su na vježbi u Britaniji. Najkrvavija od te tri plaže je bila baš plaža Juno na kojoj su uglavnom iskrcani kanađani. Tu plažu karakteriziraju veoma oštre stijene, a amfibijski tenkovi su zakasnili. Osim toga, inženjerice su imali premalo vremena da raščiste sve prepreke prije plime. Na plaži Svord su recimo iskrcani škotski komandosi, tamo je nastala ona legendarna, navodno i točna priča, o škotskom gajedašu koji je non-stop marširao gore-dolje uzdruž cijele plaže, svirao škotske narodne pjesme i navodno time izloživao Njemce. E, borbe na toj plaži su bile kratke, ali dosta krvave. Njemački problem na tom oci, koji je bio taj što ga je branila 716, odnosno dijelovi 716. divizije, a u toj diviziji su uglavnom bili starije vojnici kojima se više nikako nije ratovalo ni za Hitlera ni za Njemačku. Oko podneva većina britanskih trupa već je odmakla daleko prema uh, Kaenu i došla je na pet km od Kaena i zapravo je tu negdje prvog dana stala. Prestoke borbe na Britanskom i kanadskom dijelu Normanije počeće kada će se u bitku uključiti 21. pancer divizija, koja je u svom sastavu imala tenkove Tigari panther. Britanski i kanadski vojnici imali su za borbu protiv tenkova Pijat, britansku verziju američke bazuke. Wilfred Bennett, vojnik batalijuna kraljevskih strijelaca iz Winnipega Kanadske 3. divizije, ako je opisao dolazak tenkova 21. pancer divizije. Piat je zapravo hrpa smeća. Prvo, nakon što ga nosite 50 metara, mrtvi ste od umora. Drugo, ne smijete nikad, ali baš nikad iz njega promašiti. Ako promašite, dobit ćete svoje. Doga vi ponovno napunite i zapnete, a to je posao za sebe, sve je gotovo. Tako sam ja s još jednim vojnikom legao 30 metara od raskrižja. Trezao sam se poput liste. Nakon nekoliko minuta ta se prokleta stvar pojavila. Gusjenice su tako zveketele da sam ga bolje čuo nego vidio. Nasiljao sam i opalio. Granata je po sredini pogodila tenka. Sada sam se toliko tresao od uzbuđenja da sam izašao iz zakona. Iz tenka su izašla trojica nijemaca i ja sam rekao vojniku domene da svakom od njih da nekoliko rafala iz strojnice. On je to i učinio. što su radili njemački zapovjednici tog 6. lipnja 1944. godine. Na papiru Njemci su na zapadu imali 60 divizija. 11 od tih divizija činile su pancer divizije. Zapovjednici tih snaga bili su među najboljim njemačkim časnicima. Zapovjednik na zapadu bio je Feldmaršal Gerd von Rundstedt. Zapovjednik Grupe Armija B, koja je branila Normandiju, bio je Feldmaršal Erwin Rommel. Zapovjednik tenkovskih jedinica bio je general Leo Ger von Schweppenburg. Ali tog 6. lipnja te papirnate divizije i ti zapovjednici nisu uspjeli zaustaviti savezničko iskacavanje. U trenutku invazije, Feldmarshal Rommel bio je na put za Obers Salzburg, išao je uh, kod Hitlera. Zanimljivo je da je išao kod Hitlera tražiti dozvolu da tri oklopne divizije koje su bile u pozadini, on prebaci na obalu i da je bilo po njegovom, saveznici bi se prvog dana suočali sa tri oklopne divizije i jednim protuavijonskim korpusom, uh, točno iza iskrcajnih obala no kako ni bilo paromelo malo se saveznici s njima nisu suočili. već negdje u 1 i 15. noći, dakle prije pomorskog iskrsavanja, ali za vrijeme Padobranskog desanta u zapovjedništvo 7. armije euh stigla je prvo obavijest o zračnom desantu. Romelov načelnik štaba, general Spaider, Špajder je smatrao da je to zavaravanje, a Runstedt je zapovjednik cijelog zapada i također je smatrao da je reč o za varavanju. Njihova procjena je bila da će glavno iskrcavanje biti u zoni odgovornosti 15. a ne 7. armije, a to je zona odgovornosti između, sene i, između Ušća Sene i Ušća Šelde. Nošpa Eidel je oko 3 sata ujutro naredio pokret dvije oklopne divizije, ali je vrhovna komanda Njemačka to zabranila čime čula za tu naredbu. Nem je Hitleru je morao dopustiti, odnosno autorizirati. Izgubljeno je ne samo vrijeme, nego izgubljeno, izgubljeno, izgubljeno je povoljni dio dana, konkretno noć i magla. Za dana se te oklopne divizije nisu mogle prebacivati zbog superiornosti savezničkog zrakoplovstva. Hitler je upotrebo te dvije oklopne divizije dozvolio tek oko tri sata poslje podne, što je značalo da su tek u noći te, te divizije njemci mogli ponovo pokrenuti. Uh, prvog dana uh, jedino je i to prema Kajanu u borbu ubačena 21. oklopna divizija odnosno njeni dijelovi ali ta divizija je, je imala zadatak uh, izvršiti protu napad je zapravo samo na kraju branila Kajen jele je od 124 tenka koliko su uspjeli uh, prebaciti na prvu liniju njih najmanje 50 uništena. Ja sam Richard Dimbleby, javljam vam se iznad engleskog kanala. Letim prema Francuskoj, letimo prema Normandiji u sastavu eskadrile Spitfire-a, koja pruža zaštitu savezničkim vojskama na kopnu i moru. spitfire -i na našoj desnoj strani pružaju divan pogled dok se razdvajaju u skupine po tri zrakoplova. Sada idemo prema stjenama i zelenim poljima Francuske. Bije je ovo Richard Dimbleby jedan od reportera koji su pratili iskrcavanje u Normandiji. On je letio u jednoj od mnogobrojnih eskadrila savezničkih lovaca i bombardera koji su krstarili iznad Normandije i pružali zaštitu savezničkim snagama. Bombarderi su uništavali komunikacije, vojarne i skladišta Njemačke vojske, a lovci su pružali blisku borbenu potporu jedinicama na tlu. Posebno su bili omiljeni takozvani razbijači tenkova, koje su savezničke vojnice nazivali Anđeli na našim ramenima a ti su Anđeli uništavali sve što se kretalo. Prebacivanje bilo kakvih divizija bilo je maksimalno otežano. Nije riječ samo o ove dvije divizije koje smo malo prije govorili, konkretno sa fransko-španjolske granice do bojišta u Normandiji jedna divizija je putovala 21 dana. Jedna oklopna divizija je iz nizozemske, koja nije baš tako daleko, do... Normandija je putovala 16 dana, a druga okupna divizija je iz Bordeauxa do Normandije putovala 17 dana. Osim što su saveznici u pozadini rušili mostove i bombardirali i tunele željezničke i željeznicu, veliki posao odraživao je franski pokret otpora koji je bio itekako aktivan i kojem je to bilo zapravo vjerojatno maksimum njegove aktivnosti za vrijeme cijelog rata. Nadalje imali su velikih problema i sa Britanskom, posebno Britanskom ovaj, obaveštajnom službom. Britanska obaveštajna služba je na terenu u, u Evropi, cijela je, ne samo u Francijkoj, imala daleko više ljudi nego što su to imali uh, Amerikanci. I kada su konačno uspjeli složiti njemce nekako prvi uh, SS oklopni korpus, o kojoj su ušle one dvije divizije koje Hitler zaustavio, a to je bila 12 SS oklopna divizija i jedna uh, oklopna nastavna divizija, kada je konačno isplanirano kako pokrenuti te divizije, kako ih prebaciti na frontu, savjednici su saznali gdje je stožer tog SS oklopnog korpusa i naravno to su ga zbombardirali. Većina časnika je poginula, a zapovjednik tog oklopnog korposa, general Geir von Schweppenburg, bio teško ranjen. Pa je onda bilo nemoguće pokrenuti oklopni korpus jer ga naprosto nima od ko pokrenuti. Rommel je prije dana da je izjavio da se saveznička invazija na europski kontinent može zaustaviti samo ako se prvog dana invazije savezničke snage bace u more. Nakon toga bit će kasno. Jeromel je bio u pravu, 6 lipnja 194 snage zapadnih saveznika nisu bačene u more i one su sve do konačne pobjedne nad Njemačkom ostale na europskom kontinentu doduše odmah nakon iskrcavanja u Europi kod zapadnih saveznika počele su nesuglasice oko daljnjeg vođenja rata pa Montgomery koji je bio zapovjednik e, svih iskrcanih trupa, vrhovni zapovjednik je bio Eisenhower, ali na barem na početku je realnu kontrolu imao e, Montgomery, je zapravo malo promijenio plan, iako on tvrdi da on uopće nije promijenio plan. I Osim što KN nije zauzet prvog dana, on nije zauzet sljedećih više od mjeseca dana. E, prve britanske trupe ušle su u KN 7. srpnja, ali tada grad nije bio zauzet u cijelosti, nego tek otpolike još nakon dva tjedna borbi u gradu. On je na britanskom sektoru koncentrirao i o trupe, to je njegova stara navika, bila da gomila i gomila i gomila trupe i iscrpljuje neprijatelja, a inicijativu, ofenzivnu inicijativu je prepustio zapravo Amerikancima. On je tvrdio da on na sebe navlači na Britance i Kanadžane ogromne njemačke jedinice, posebno oklopne, i činjenica je da su na, na tom dijelu fronte njenci imali puno više e, oklopa nego na onom dijelu prema Amerikancima, ali isto tako činjenica da i on Amerikance natjena na ofenzivo, da su oni bili, e, zbog jedne stvari, u nepovoljnijem položaju za ofenzivu, naime, iza na koje se iskrcali Amerikanci, je zemljište malo čudno, riječ je o njivama koje su ispresjecene visokim e, ogradama živice ili Dina. to su tako gotovo kao labirint ogroman na ovaj kilometarski dug djeluje, to je vrlo nezgodno za tenkove, a vrlo nezgodno za pješadiju, a dušu dalo za postavljanje zasjeda. Tako da su se Amerikanci prilično sporo probijali i nije bilo zapravo ni za očekivati da će se oni bog zna kako brzo probiti, a istovremeno je Montgomery je dalje samo gomilao, gomilao i gomilao trupe. Kada su vidjeli Bokarž, te njive ispresicane živicom, žbunjem i nasipima, američki vojnici rekli su da je to kao stvoreno za njemačkog vojnika s Panzerfaustom u ruci. Panzerfaust je njemačka inačica bazuke, ručnog bacača granata. Čišćenje tog terena Eisenhower je povjerio generalu Josefu Collinsu, zvanom Munjeviti Joe. Kada je napadnut Pearl Harbor kolinci poslao na Pacifik kako bi organizirao obranu protiv Japanaca. Eisenhower je smatrao da će kolinca iskustvo s Pacifika, gdje se s Japancima moralo boriti za svaki metar, biti korisno i u Normandiji. I bio je u pravu. Kolinco sedmi korpus razbio je njemačke položaje i zauzeo Cherbourg, prvu veliku luku u Francuskoj. Do tada duhovi u redovima zapadnih saveznika već su se kako uzbunili. Razlog tomu bio je legendarno neprijateljstvo između montgomery i američkog generala Pattona. Vodnik Mix koji je bio ažutant generala Pattona, a Patton i Montgomery se blagorečeno nisu baš podnosili, je izjavio da, Patton, o, da Montgomery toliko dugo na toj obali gomila trupe da su njegovim vojnicama već koljke i alge počele rasti po nogama. Sam Montgomery je tvrdio da je to što je on napravio potpuno opravdano i da nakon što su oni zauzeli KM, da su onda zaista jurnuli prema i Parizu s jedne strane i s druge strane ovaj, prema e, Njemačkoj. No to je činjenica je trajalo puno, puno duže nego što je bilo planirano prije e, iskrcavanja. Sukob između te dvojice savezničkih zapovjednika još se zaoštrio kada je Paton sa svojom armijom došao na Europski kontinent. Uz zapovjed za odlazak u Europu Eisenhower je Patonu poslao pismo u kojem je pisalo Duguješ nam neke pobjede, isplati ih i svi će me smatrati mudrim čovjekom, govori profesor Tihomir Ponoš. U prilike mjeseci pol nakon iskrecavanja, konačno se iskrcala i treća američka armija i njen zapovjednik general Patton, koji je dotara cijelo vrijeme figurirao kao zapovjednik Fusaga, odnosno prve armijske grupe sirnjenih država, a koja je u tom kontraobavištenom ratu bila e, predodređena za glavno iskrcavanje koje je pak trebalo biti u području ove Kalea, ne bili se Njemci zavarali jel, u tom velikom kontraobavještajnom planu. I patom čim se iskrcao, počeo voriti rat onako kako on zna, dakle, što je moguće brže. I on je zaista napravio nekoliko dosta brzih i spektakularnih prodora, i prema Vranšu, i prema Šerburu, i kompletno su skrenuli prema Bretanji, prilično važnost zbog luka i zbog toga da se ne ostave jake njemačke jedinice u pozadini sebi iza leđa. Ali nakon što se probio kod Avranša je izjavio da bi najrađe skrenuo lijevo prema Faleu i ponovo bacio Britance u more kao što su njemci učinili 1940 kod Ankerka. Nakon otprilike mjesec i pol dva situacija je što se tiče Normandije, tada je puno šireg fronta nego što je to bio početkom lipnja potpuno stabilizirala. Tu se sad treba prisjetiti isto vremene ofenzive crvene armije i bilo je dovoljno iskrcanih snaga, ofenzivnih snaga, da se zaista konačno može krenuti u veliku ofenzivu i ta velika ofenziva je urodila time da su saveznici već u kolovozu ušli u Pariz. Tu je otprilike negdje završava recimo ta prva faza koja je započela 6. lipnja 1944. godine najvećom kombiniranom vojnom operacijom u povijesti. 6. lipnja 1944. godine ušao je povijest kao dan D ili kao najduži dan. Sjedećeg jutra zapadni saveznici ostali su na europskom kontinentu a nova pojačanja stizala iz Velike Britanije. Nakon iskrcavanja u Normandiji britanski premijer Winston Churchill u govoru francuskom narodu mogao je reći ove riječi. Zapamtite, da se mi nikada nećemo zaustaviti, nikada umoriti, nikada predati i da smo se zavjetovali na zadatak čišćenja Evrope od nacističke kuge i spašavanja svijeta od novog srednjeg vijeka. Laku noć i spavajte. kako bi prikupili snagu za jutro, jer jutro će doći. Povijest četvrtkom Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Milita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Boris Remenari Tomislav Šamec, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.